Поступається йому розумовими здібностями, але ж його надзвичайно вразила краса її обличчя та щиросердна простота її манер. Вона ж тільки виграє від його становища та його кревних зв'язків. Для Гаррія таке знайомство було б дійсно захоплюючим та перспективним. Не слід мені про це думати, сказала собі Ема, не слід на цьому зосереджуватись я вже знаю, наскільки небезпечно вдаватися до подібних міркувань. Але траплялись і дивовижніші речі. А коли ті взаємні почуття, що ми плекаємо їх нині, зникнуть? Це стане засобом утвердження між нами тієї безкорисливої дружби, до якої вже тепер я починаю прагнути з великим задоволенням. Це було гарно – мати про запас утіху для гарєт. Хоча мудріше було б не дозволяти своїй фантазії торкатися цієї теми надто часто. Бо в цьому відношенні небезпека була не за горами. Так само, як заручені містера Елтона поступились у гайберійських плітках місцем приїзду Френка Черчилля, так само, як перша тема була цілком поглинута другою, так і тепер відомості про справи містера Елтона набували форми надзвичайно цікавої. Був призначений день його вінчання. Незабаром він знову з'явиться серед них. Містер Елтон із молодою дружиною. Не встигли вдостально говоритися про перший лист із Ізенськума, як у всіх на вустах були містер Елтон із молодою дружиною, а про Френка Черчилля забули. Від цих слів Емі стало погано. Цілих три тижні вона щасливим чином була позбавлена містера Елтона і сподівалася, що останнім часом душевний стан Гаріат поступово поліпшувався. Принаймні під час підготовки до балу, що його організовували Вестони, на все інше зверталося мало уваги. Але тепер стало надто очевидним, що і іще не досягла того стану самовладання, який би здатен був протистояти реальному наближенню неминучого. Нова карета, дзеленчання дзвіночків і все таке інше. Сердечна Гаррєт перебувала в тому сум'яті почуттів, яке потребувало всіляких умовлянь, заспокоювань та інших виявів уваги, на які тільки була здатна Емма. Вона ж розуміла, що не здатна зробити неможливе. Хоча Гарріат мала повне право на всю її винахідливість і терплячість, але важко весь час переконувати, коли це не дає ніякого результату, незважаючи на те, що з тобою завжди погоджується, коли не виходить зробити так, аби думали так само, як і ти. Гарріат покірно слухала і повторювала, що це істина правда, що справа стоїть саме так, як каже міс Вудхаус що не варто про них думати і що вона про них більше не згадуватиме. Але ніякої подальшої зміни не відбувалось. І через півгодини вона знову виявляла таку ж зацікавленість і таке ж занепокоєння щодо Елтонів, як і раніше. І тоді Емма вирішила підійти до неї з іншого боку. Гарріет, твоє горювання та твоя постійна зосередженість на одруженні містера Елтона є найсильнішим докором, який ти тільки можеш зробити мені. Важко уявити якийсь більший закид із твого боку на мою адресу за скоєну мною помилку. Так, усе це сталося через мене, я знаю. Я цього не забула, повір мені. Обманувшись сама, я гідним всілякого жалю чином ввела в оману і тебе. І для мене це назавжди залишиться надзвичайно болісною згадкою. Невже ти гадаєш, що я схильна про це забути? Сказане подіяло на Гар'я дуже сильно. І вона тільки й змогла, що жваво вигукнула декілька схвальних слів. Ема продовжила. «Я ж не сказала. Гарріет, старайся заради мене. Менше думай, менше говори про містера Елтона заради мене. Бо я хотіла, щоб це сталося не для мого, а для твого власного блага. Заради того, що я важливішим за будь-який комфорт. Звички володіти собою. Розуміння того, що є твоїм обов'язком. Належного піклування про пристойність». Намагання уникнути підозр із боку інших. Збереження здоров'я та репутації. Відновлення власного спокою. Саме ці мотиви я всіляко намагалася донести до тебе. Вони є вкрай важливими. І мені дуже жаль, що ти не здатна керуватися ними у своїй поведінці. Урятування мене від болю та приниження є міркуванням другорядним. Я хочу, щоб ти врятувала себе від іще більшого болю. «Мабуть, даремно мені здавалось інколи, що Гарріат відплатить мені належною вдячністю, тобто віддасть належне моїм зусиллям». Такий заглик до їй ніжної прихильності подіяв сильніше, ніж решта аргументів. Думка про брак вдячності та поваги до міс Вудхаус, яку вона і справді любила надзвичайно, на деякий час змусила Гарріет відчути себе нещасною. Коли ж бурю гірких почтів удалося вгамувати – то ця думка лишалася достатньо сильною, щоб підказати правильну лінію поведінки і дозволити більш-менш пристойно дотримуватись її. «Бути невдячною до вас? До вас, хто був і є моєю найкращою подругою на світі! Ніхто не зрівняється з вами! Нікого не люблю я так, як вас! О, міс Вудхаус, я була такою невдячною!» Такі виливи почуттів, підкріплені всім тим, на що є спроможними вигляд і поведінка, змусили Емму відчути, що ніколи не любила Ванагарія так міцно і ніколи не цінувала її прихильності так високо, як тепер. «Ніщо не приваблює так сильно, як добре серце», сказала Емма згодом сама собі. «Ніщо не здатне із ним зрівнятися». «Не сумніваюся, що сердечне тепло і доброта – у поєднанні з ласкавими і відкритими манерами своєю привабливістю перевершують будь-яку тверезу мислячу голову на світі, якою б розумною вона не була. Усі так люблять мого батька саме за його добре серце, саме своєму доброму серцю завдячує Ізабелла загальною любов'ю до себе. Я не маю такої риси, але знаю, як цінувати і поважати її. У ній криється такий шарм, таке блаженство – у цьому відношенні мені так далеко до Гарріє. Люба Гаррієт, я не проміняю тебе на жодну іншу жінку, якою б тверезо мислячою, проникливою та розумною вона не була. Ота ще мені Джейн Ферфакс із її холодністю. Та Гарієт варта сотні таких, як вона. А як дружині, дружині розумного чоловіка, їй просто ціни не буде. Не будемо вказувати імен, але щасливий той чоловік. Що обере Гарієт замість Емми. ЕМА Джейн ОСтін. Книга друга. Розділ 14. Спочатку МІСІС Елтон побачили в церкві, але вигляд молодої на церковній лаві не зміг задовольнити загальної цікавості, на догоду якій дехто змушений був навіть відволіктися від служби. Тож у вирішенні питання щодо того, чи є молода дуже гарною, просто гарною, чи зовсім негарною, довелося покластися на формальні візити, що мали відбутися незабаром. Вирішивши не пасти задніх із засвідченням своєї поваги, Ема керувалася скоріше почуттям гідності та міркуваннями пристойності, аніж цікавістю. До того ж вона навмисне взяла з собою гаріет, аби найгірше, минулося комуга скоріше. Вона не могла просто так знову війти до будинку, знову бути в тій самій кімнаті, до якої, виявляючи марну хитрість, вона вийшла начебто зав'язати шнурок. Спогади наринули на неї. Знову виникло безліч неприємних згадок. Компліменти, шаради, жахливі помилки. Скоріше за все, Гарріет теж пригадувала все це. Але поводилася вона дуже добре, хіба що тільки була досить блідою та мовчазною. Цей візит не затягнувся, певна річ. А ще було стільки ніяковості, стільки бажання скоротити його, що Емма не змогла належним чином сформувати своє враження про молоду. І воно не вийшло за межі безмістовних виразів загального характеру на кшталт елегантно вбрана і дуже приємна. Насправді ж господиня їй не сподобалась. Емма зовсім не поспішала прискіпуватись, але запідозрила відсутність у ній витинченості. Була невимушеність, але витонченості не було. Вона була майже впевненою, що для приїжджої молодої дружини місіс Елтон мала забагато невимушеності. Зовні вона виглядала непогано. Обличчя її було досить привабливим. Але його рисам, а також поставі, голосу та манерам бракувало благородства. Емі здалося принаймні, що це початкове враження підтвердиться потім. Що ж до містера Елтона, то його манери здалися не зовсім малині. Вона не дозволить собі поквапливих чи уїдливих суджень про його манери. Прийом візитерів із приводу вінчання справа завжди обтяжлива. Тож чоловік зазвичай потребує всього свого такту, щоб триматися під час такого візиту належним чином. У цьому випадку жінкам доводиться легше їм сприяють гарне вбрання та привілей сором'язливості. Чоловікам же доводиться покладатися лише на власний здоровий глузд. Тож, узявши до уваги, що містер Елтон мав нещастя опинитися в одній кімнаті із жінкою, з якою він щойно одружився, жінкою, з якою він хотів одружитися, і жінкою, що її йому ладили за дружину, ема не могла не визнати за ним права бути настільки нерозважливим, поводитися настільки неприродно і настільки скуто, наскільки він міг собі дозволити. «Ну що, міс Вудхаус?» – мовила Гарріат, коли вийшли з будинку І після того, як не дочекалася, що її подруга почне першою «Ну що, міс Вудхаус?» – з легким зітханням «Якої ви про неї думки? Вона дуже приваблива, чи не так?» У відповіді, що й дала Ема, відчувалася деяка непевність «Так, звичайно, вона дуже-дуже приємна особа» «А мені видається гарною» Дуже гарною Так, вона дійсно добре вбрана І плаття у неї надзвичайно елегантне Зовсім не видно, що він у неї закохався Так, звичайно, що ж тут дивного Чи маленький статок і взагалі Він зустрів її дуже вчасно Смію сказати, знову зітхнула Галіт. Смію сказати, що вона теж його сильно кохає Може і так? Але не кожному чоловіку випадає одружитися з жінкою, котра кохає його найбільше Скоріше міс Гокінз потребувала домівки і подумала, що це найкраща пропозиція, яку вона може мати Дійсно, – жаром мовила Гарріт, і правильно зробила, бо кращої вона б не дочекалася Що ж, усім серцем бажаю їм щастя Після цього, міс Вудхаус я не виключаю можливості, що буду не проти знову з ними зустрітися. Він такий же прекрасний і недосяжний, як і завжди. Але знаєте, тепер, коли він одружився, це зовсім інша річ. Та ні, міс Вудхаус, вам не слід боятися. Тепер я можу сидіти і захоплюватися ним, не почуваючись при цьому дуже нещасною. Це так приємно, усвідомлювати, що він не прогадав і вдало одружився. Вона дійсно видається чарівливою, саме такою, на яку він заслуговує Щасливе створіння Він назвав її Августа Як красиво Емма визначилася зі своїм ставленням до місіс Елтон під час їхнього візиту у відповідь Коли у неї з'явилася можливість краще бачити і краще судити Гарріет якраз не було в Гартфілді, а її батько був зайнятий розмовою з містером Елтоном Тож у своєму розпорядженні вона мала чверть години, щоб поговорити з цією дамою наодинці і придивитися до неї уважніше. Цієї чверті години було цілком достатньо, аби переконати Ему, що місіс Елтон, жінка марнославна, надзвичайно самовдоволена і пихата, що вона має намір передусіма красуватись і усіма вивищуватись, але манерії її, нахабні й фамільярні, явно сформувались у поганій школі що всі її поняття було отримано в обмеженому колі одних і тих же людей із одним і тим самим стилем життя Що є вона жінкою, якщо не дурноверхою, так принаймні малоосвіченою, І що від її товариства містер Елтон аж ніяк не виграв Гарріет була б набагато кращою супутницею життя Як не розумна і витончена сама вона сприяла б його спілкуванню якраз із людьми витонченими та розумними А міс Гокінс і це було видно із її виразного марнославства, була кращою представницею свого власного кола людей. Багатий зять, що мешкав біля Брістоля, являв єдину гордість цього шлюбного альянсу, а його маєток та карети були єдиною його гордістю. Після того, як вони всілися, першою темою розмови був клиновий гай, маєток містера Саклінга, мого зятя, і його порівняння з Гартфілдом. На думку місіс Елтон, Гартфілд, попри свої невеликі розміри, є чепурним та охайним маєтком із добре збудованим сучасним особняком. Мабуть, найбільше враження на місіс Елтон справили розміри кімнат, а також вхідні двері, і усе те, що вона змогла побачити чи уявити. І справді, дуже схоже на кленовий гай. Вона просто вражена подібністю. А ота кімната… Така ж за формою і розмірами, що й невеличка вітальня у Клиновому гаю, улюблена кімната її сестри. І звертаючись за допомогою до містера Елтона, правда ж, вони вражаюче схожі. Вона навіть почувається майже так само, як і в Клиновому гаю. А сходи? Знаєте, коли я зайшла, то відразу ж помітила, наскільки схожими є сходи. І розміщені вони в тій самій частині будинку. У мене навіть дух перехопило. «Запевняю вас, міс Вудхаус, мені вкрай приємно, що тут усе нагадує мені про місце, до якого я так не небайдужа. Проклиновий гай! Я провела там скільки щасливих місяців!» – замріяно зітхнувши. «То є дійсно чарівне місце. Всіх просто вражає його краса. Та для мене ж цей маєток був майже рідною домівкою. Якщо вам, міс Вудхаус, колись доведеться, як і мені, зазнати такої пересадки на інше місце» то ви неодмінно зрозумієте, наскільки то є приємною річчю знову зустріти хоч щось, що нагадувало б покинути. Я завжди вважала це одним із відчутних недоліків заміжя. Ема відповіла, якомога коротше і невизначеніше. Але місіс Елтон цього було цілком достатньо. Вона слухала лише саму себе. Ну, надзвичайно схоже на клоновий гай. І не тільки будинок. Ділянки, насадження... Наскільки я можу судити, теж є вражаючі схожими. Запевняю вас. У Кленовому гаю лаврових дерев так само сила як і тут. І посаджені вони приблизно так само, у поперек галявини. А ще мені потрапило на очі велике красиве дерево з лавкою навколо нього. Воно нагадало мені таке ж точно в Кленовому гаю. Людям, які самі мають великі маєтки, Завжди приємно бачити щось у подібному стилі в іншому місці. Емма взяла під сумнів щирість сказаного, бо мала тверде переконання, що власники великих маєтків дуже мало цікавляться чужими великими маєтками. Але суперечити такій відверті нісенітниці було не варто. Тож у відповідь вона мовила тільки «Коли ви краще познайомитеся з цією місцевістю, то, боюсь, почнете вважати, що поціновували Гартфілд надто високо». От, Сарі, це дійсно місце сповнене красот. А вже ж, я це добре знаю. Відомо, що Сарі – це квітник Альбіону. Саме так. Це дійсно так, але не треба думати, що ця особливість притамана лише нам. Я певна, що багато графств, як і Сарі, можна з повним правом називати квітником Альбіону. Е-ні, відповіла місіс Елтон із самовдоволеною посмішкою. Я ніколи не чула, щоб так називали ще якесь графство, крім Сарі. Ема змушена була промовчити. Мої зяті-сестра обіцяли приїхати до нас цієї весни або найпізніше влітку, продовжила місіс Елтон. І тоді настане наш час для мандрівок. Доки вони будуть з нами, ми встигнемо оглянути чимало, це точно. Вони, напевне, приїдуть у своєму ланду, що чудово вміщує чотирьох. І завдяки йому, не кажучи вже про нашу карету, ми прекрасно зможемо досліджувати різноманітні місцеві красоти. Гадаю, що навряд чи вони приїдуть у своєму фаетоні в таку пору року. І дійсно, коли підійде час, я всіляко рекомендуватиму їм скористатися Ландо. Це було б набагато доречніше. Знаєте, міс Витхаус... Коли люди приїздять у таку прекрасну місцевість, то цілком природно хочеться побажати їм побачити якомога більше. А містеру Саклінгу такі мандрівки надзвичайно до вподоби. Минулого літа двічі робили схожі вилазки до Кінгсвестона, як тільки вони придбали ландо. Це було просто захоплююче. Гадаю, що ви теж часто влаштовуєте тут подібні пікніки кожного літа, міс Вудхаус. Ні, безпосередньо тут ми їх не влаштовуємо. Звідси дуже далеко до тих вражаючих красот, що приваблюють компанії, про які ви говорите. До того ж ми, люди, скоріше стримані, більше схильні сидіти вдома, ніж брати участь у розвагах. А вже ж! Справжній комфорт тільки вдома і знайдеш. Таких домосідок, як я, ще пошукати треба. У Клиновому гаю я стала справжньою притчею воязи цих. Скільки разів чула від Саліни, коли та вирушала до Брістоля. Ніяк не вижену з будинку оце дівчисько. Хоч бери її сама. А я ж терпіти не можу нудитись у Ландо без супутниці. Сама ж Августа, коли б на те її воля, ніколи б не заходила далі паркової огорожі. Чула це від неї багато разів. Однак я не є прихильницею абсолютного усамітнення. Гадаю, що навпаки. Дуже погано, коли люди повністю відгороджуються від товариства. І що набагато доцільніше бувати в товаристві якраз розумною мірою не надто мало і не надто багато. Однак я чудово розумію вашу ситуацію, міс Вудхаус, поглянувши при цьому на містера Вудхауса. Стан здоров'я вашого батька то є велика перешкода для вас. А чому б йому не поїхати до бата? А й справді чому? Дозвольте мені всіляко рекомендувати вам бат. Повірте мені, я не сумніваюся, що він піде містеру Вудхаусу на користь. Раніше мій батько не раз їздив туди, але це ніяк йому не допомогло. І містер Перрі, чиє ім'я, скоріше за все, є для вас невідомим, вважає, що тепер це тим паче йому не допоможе. Що ж, дуже шкода, бо запевняю вас, міс Вудхаус, там, де води підходящі, вони приносять чудодійне полегшення. Під час мого перебування в баті я була свідком подібних випадків. І взагалі це таке жваве і бадьоре місце, воно обов'язково матиме позитивний вплив на настрій містера Вудхауса, що, наскільки я розумію, інколи буває в нього пригніченим. Стосовно рекомендування його вам, то гадаю, що тут мені не треба докладати особливих зусиль. Принадність бата для молоді є загальновідомою. Ви жили усамітненим життям, тому для вас це було б прекрасним виходом у світ. До того ж, я могла б посприяти вашому негайному приєднанню до найкращого місцевого товариства. Кілька рядків одного імені забезпечили б вам досить широке коло знайомств, а місіс Партріч, жінка, в якої я завжди мешкала, коли бувала у баті, була б надзвичайно рада приділити вам усю належну увагу і стала б тією людиною, з якою ви могли б з'являтись у товаристві? Це було рівно стільки, скільки Ема могла витерпіти і не сказати при цьому щось невічливе. Подумайте тільки, своїм так званим виходом у світ вона завдячуватиме місіс Елтон, а в товаристві з'явиться під протягуванням подруги місіс Елтон, напевне якоїсь вульгарної моторної вдовиці, що ледь зводить кінці з кінцями за рахунок квартирантів. Низько впала репутація міс Вудхаус із Гартфілда, нічого не скажеш. Однак вона утрималася від можливих докорів зі свого боку і лише холодно подякувала місіс Елтон. Але про їхню поїздку до Бата й мови бути не могло. До того ж вона не має абсолютного переконання, що ця місцевість підійде їй краще, ніж її батькові. А потім, щоб уникнути можливої образи та обурення, вона круто змінила тему. Не буду питати про ваше ставлення до музики, місіс Елтон. У подібних випадках розповідь про вдачу жінки часто передує її приїзду. Тож у Гайбері вже давно знають про вашу бездоганну виконавську майстерність. Та що ви? Ні. Я мушу висловити незгоду з таким уявленням. Бездоганна виконавська майстерність? Куди там мені? Нічого подібного». Треба зважити на те, що цю інформацію ви отримали від людини далеко не байдужої до мене. Я до нестями люблю музику. Душі в ній не чую. І друзі кажуть, що я не позбавлена смаку. Але стосовно всього іншого, повірте мені, моє виконання є посереднім до останньої ноти. Зате ви, міс Вудхаус, я добре це знаю. Ви граєте чудово. Для мене дійсно було б величезним задоволенням і втіхою – Довідайтеся, в яке вишукане товариство я потрапила. Без музики себе не уявляю і без нею просто не можу жити. Я звикла до товариства надзвичайно музикального і в Клиновому Гаю, і в Баті, тож відсутність такого товариства тут була би для мене дуже болісною втратою. Я так просто і сказала містеру Елтену коли він розповідав мені про мою майбутню домівку і висловлював побоювання щодо її віддаленості та усамітненості, а також щодо менших розмірів його будинку. Він же знав, до чого я звикла. Тож певні сумніви в нього були. Коли він мені говорив про це, то я відверто сказала йому, що можу полишити світське товариство, прийоми, бали, розваги, бо усамітнення не боюся. Особисто я не маю великої потреби в світському товаристві, бо доля благословенно наділила мене багатими внутрішніми ресурсами. Я прекрасно можу обійтись і без світського товариства. Інша справа – ті, хто не має здібностей до цікавого проводження часу. Я ж у цьому відношенні людина цілком самодостатня. А що стосується моєї звички до кімнат більшого розміру, то для мене це дрібниця, не варта уваги. Я була абсолютно готова до такої жертви з мого боку. Зрозуміло, що в Клиновому гаю я звикла до всіляких розкошів. Але я дійсно запевнила його, що для щастя мені не потрібні ні дві карети, ні великі кімнати. «Але», – сказала я, – «відверто визнаю, я просто не можу жити без хоч якогось музикального товариства. Це єдина моя умова. Але без музики життя втратить для мене сенс». Не сумніваюся, – посміхнулася Ема, – що містер Елтон тут же запевнив вас, що в Гайбарі існує товариство надзвичайно музикальне. Сподіваюся, ви переконаєтеся, що коли він навіть дещо й перебільшив, то можна буде вибачити йому з огляду на його мотиви. Та ні, з цього приводу не було в мене ніяких сумнівів. Я у захваті від того, що опинилась у такому оточенні. Сподіваюся, що ми з вами влаштуємо не один маленький чарівний концерт. Гадаю, міс Вудхаус, що нам треба започаткувати музичний клуб і влаштувати регулярні тержневі зустрічі у вашому будинку або в нашому. Чим не гарний план? Якщо ми з вами постараємося, то нам недовго бракуватиме спільників. Щось подібне було би для мене вкрай бажаним як спонука до постійної практики. Бо ви ж знаєте, що заміжніх жінок загалом чекає сумна доля, вони надто схильні кидати заняття музикою. Але ж вам із вашою любов'ю до музики це не загрожує, так? Сподіваюсь, що мені не загрожує, але коли я погляну на своїх подруг, то мене просто острах бере. Силіна зовсім полишила музику і навіть не торкається інструмента, а грала ж так добре. Це ж саме можна сказати і про Клару Партріч, тобто Місіс Джефріс, і про двох сестер Мілменс, що стали Місіс Берд і Місіс Джеймс Купер. Усіх і не згадаєш. І дійсно, це на мене просто жах наганяє. Я часто сердилася на Селіну, але тільки тепер починаю розуміти, що існують багато речей, які відволікають увагу заміжньої жінки». «Сьогодні вранці, наприклад, я півтори години проморочилася зі своєю економкою». «Але ж усе таке, – мовила Ема, – незабаром стане регулярним явищем». «Що ж, – розсміялася місіс Елтон, – поживемо, побачимо». Ема, зрозумівши, що її співрозмовниця твердо налаштована припинити розмови про музику, не мала що сказати. Тож після невеличкої паузи місіс Елтон обрала іншу тему. Ми заїжджали до Рендолза, сказала вона. І застали їх обох удома. Схоже, що Вестони дуже приємні люди. Вони мені подобаються. Містер Вестон так просто особистість приємна до надзвичайності. Він мій найперший фаворит, клянусь вам. А вона, як втілення добра, в ній є щось настільки материнське й добросерде, що відразу ж викликає прихильність». «Здається, це колишня ваша гувернантка!» Ема була надто спантеличною, що відповісти, але місіс Елтон, не чекаючи на ствердну відповідь, продовжила. «Коли я про це дізналася, була просто вражена. Вона поводилась як справжня пані. Вона дійсно має вигляд жінки дуже шляхетної». «Менери місіс Вестон, – сказала Ема, – завжди були бездоганними. Їх стриманість, простота і витонченість – Могли б слугувати надійним зразком для будь-якої дівчини І хто б, ви думали, зайшов, коли ми були там? Ема розгубилася Тон вказував на якогось давнього знайомого Але звідки ля вона могла знати? Найтлі, продовжила місіс Елтон Сам Найтлі От поталанило, правда ж? Бо коли він якось заходив, мене не було вдома Тож я раніше ніколи його не бачила він викликав мій великий інтерес як близький друг містера Елтона. Я так часто чула мій друг містер Найтлі, що мені дуже кортіло його побачити. Мушу віддати належне моєму кару спозу. Йому дійсно не слід соромитися свого друга. Натлі справжній джентльмен. Він, безперечно, справляє враження істинного джентльмена. На щастя, вже час було йти, і вони попрощались. Ема нарешті змогла перевести подих Яка нестерпна жінка Відразу ж вирвалося в неї Вона навіть гірша, ніж я гадала Абсолютно нестерпна Найтлі, не вірю власним вухам Найтлі, ніколи в житті його не бачила І називає Найтлі Ти диви, ще й виявила, що він джентльмен Нікчемна вискочка, вульгарна істота із своїм містером Е, своїм кару позу багатим внутрішнім світом і з усіма своїми манерами, від яких відгонить нахабною претензійністю та позбавленим смаку вбранням. Навіть спромоглася виявити, що містер Найтлі – джентльмен. Сумніваюся, що він зможе відповісти їй тим же компліментом і виявити, що вона справжня леді. Це щось неймовірне. Ще й мала нахабство запропонувати нам разом відкрити музичний клуб, Можна подумати, що ми найщиріші подруги А що вона казала про місіс Вестон? Їй бачите дивно, що людина, яка мене виростила і виховала, є шляхетною пані Гірше вже нікуди Такого я ще не бачила Вона перевершила всі мої побоювання Та їй просто соромно порівнювати з Гаррієт. А що сказав би їй Фрэнк Черчилль, коли був би тут? Ото він розлютився, ото потішився «Ой, знову я про нього думаю. Завжди перший, хто спадає мені на думку. Сама себе спіймала. Я так часто думаю про Френка Черчилля, що...» Усе це промайнуло в її думках так швидко, що на той час, коли її батько встиг заспокоїтися після сум'яття викликаного від'їздом подружжя Елтонів, вона знову могла слухати більш-менш уважно. «Ну що, серденько?» – обережно почав він. Зважаючи на те, що ми ніколи раніше її не бачили, вона видається мені дівчиною дуже гарною. І мені здалося також, що ти їй дуже сподобалася. Що правда, говорить вона надто швидко. Трохи швидше, ніж треба, і це неприємно на слух. Там уже я прискіпуюся. Незнайомі голоси дратують мене. А говорити так, як ти, і сердечна міс Тейлор, не вміє ніхто. Однак виглядає вона дівчиною дуже вічливою та гарно вихованою Тож можна не сумніватися, що буде містеру Елтону доброю дружиною Однак гадаю, що краще б він не одружувався Я вибачився як умів за те, що не спромігся нанести візит йому і місіс Елтон із приводу цієї щасливої нагоди Сказав, що сподіваюся це зробити протягом ріта Але все ж таки треба було раніше Негоже, коли забувають засвідчити пошану молодій Гай-гай, от і видно, що я стара і хвора людина Але так боюся отого повороту на церковний проволок І ваші вибачення, сер, звичайно ж було прийнято Містер Елтон знає вас Так, але ж дівчина, молода дружина Мені слід було по можливості засвідчити їй свою пошану А то вийшло дуже некрасиво але, любий тату, ти ж не прихильник шлюбу. Тож, чи слій тобі так турбуватися про сосвічення своїх пошани молодій? Хіба це може бути обов'язком для тебе? Якщо ти надаватимеш цьому такої уваги, то лише сприятимеш одруженням. Та ні, моя Люба, я ніколи нікого не заохочую одружуватись. Але завжди вважав за необхідне приділяти належну увагу дамі. А особливо непростимо забувати про молодих дружин – за загальним визнанням, основна увага має припадати саме їм. Як тобі відомо, моя Люба, молода завжди є першою особою в будь-якому товаристві. Інші ж можуть бути ким завгодно. Але, тату, що це як не спонука до одруження? Ніколи б не подумала, що ти будеш заохочувати подібні марнославні приманки для горопашних молодих дівиць. Серденько, ти мене не розумієш. Це справа надзвичайної вічливості й доброго виховання. Ще нічого спільного не має зі спонуканням людей до одруження. Ема припинила розмову. Її батько починав нервуватись і не здатен був зрозуміти її. Вона, по думки, повернулася до провинностей місіс Елтон і довго, дуже довго, зайнята була тільки ними. Ема. Джейн Остін. Книга друга. Розділ 15. І надалі Емма не відкрила для себе нічого такого, що змусило б її змінити свою погану думку про місіс Елтон. Її перші спостереження виявилися в основному правильними. Якою місіс Елтон видавалася їй під час другої зустрічі, такою вона виявлялась і при всіх наступних їхніх зустрічах: пихатою, самовпевненою, фамільярною, малоосвіченою та погано вихованою. Вона була не дуже красивою, не дуже здібною та не дуже розумною. З цієї останньої причини вважала, що з її появою притамане їй неабияке знання життя сприятиме пожвавленню і поліпшенню сільської глушини. В її уяві міс Гокінс посідала й колись у товаристві таке високе місце, що його змогла б перевершити тепер своєю значущістю лише місіс Елтон. І не було підстав вважати, що містер Елтон думав інакше, ніж його дружина Здавалося, він почувається з нею не лише щасливим, а ще й пишається нею Він виглядав вдячним самому собі за те, що привіз до Гайбері таку жінку, з якою не може зрівнятися навіть міс Вудхаус Більшу частину її нових знайомих це абсолютно влаштовувало, бо вони звикли погоджуватись і не звикли до самостійних суджень Заглядати до рота завжди люб'язні міс Бейтс або, як природну річ, сприймати те, що молода обов'язково мусить бути такою ж розумною і приєзною, якою вона себе проголошувала. Тож слава місіс Елтон переходила, як і належить, із уст в уста, без будь-яких перешкод з боку міс Вудхаус» яка всіляко наполягала на своєму першому враженні та з готовністю й люб'язністю повторювала, що молода є приємною і вишокану вбраною. А в одному відношенні місіс Елтон виявилася навіть гіршою, ніж видалася спочатку. І змінилось її ставлення до Емми. Мабуть, образившись за той недостатній ентузіазм, із яким було зустрінуто її пропозиції щодо встановлення дружніх стосунків, вона теж у свою чергу стала стриманішою – а потім поступово набагато холоднішою і відстороннішою. І хоча було досягнуто якраз потрібного ефекту, недоброзичливість, яка до нього спричинилася, неминуче збільшувала неприязнь з боку Еми. А ще вона та й містер Елтон погано ставилися до Гаррієт. Вони зневажали та ігнорували її. Ема сподівалася, що це неодмінно стане швидкодіючим зцілювальним засобом для Гарріет. Але здогадка про причини такої поведінки сильно пригнічувала їх обох. Ясно було, що почуття сердечної Гаррієт стали жертвою подружньої відвертості. Причому, скоріш за все, її роль у цій історії було подано в найнепривабливішому світлі. А його – у найвигіднішому. Тому не дивно, що вона стала об'єктом їхньої обопільної неприязні. Коли сказати вже було нічого – то завжди легко було вдатися до паплюжання Міс Вудхаус, і та ворожість, яку вони не наважувалися виявити як відверту неповагу до неї, знайшла вихід у презирливому ставленні до Гаррієт. Місіс Елтон пройнялася надзвичайною симпатією до Джейн Ферфакс, причому відразу ж із самого початку їхнього знайомства, а не тому, що стан війни з однією дівчиною обов'язково передбачав дружбу з іншою. Їй було мало цілком природних і зрозумілих у цьому випадку виявів захоплення Без будь-якого клопотання ще його з боку, прохання і виконання обов'язку Вона просто хотіла допомагати їй і приятелювати з нею Ще до того, як Емма втратила її довіру, десь під час їхньої третьої зустрічі Місіс Елтон повідала їй всі свої наміри, від яких відгонило донкіхотством і фальшивим милосердям Міс Вудхаус, Джейн Ферфакс просто чарівна, я до краю захоплена Джейн Ферфакс. таке миле й цікаве створіння, така стримана і шляхетна, така талановита. Кажу вам, я не сумніваюся, що її здібності надзвичайні. Не побоюся сказати, що грає вона про чудово. Я знаюся, на музиці достатньо, щоб із упевненістю це стверджувати. О, яка вона чарівна! Можете сміятися з моєї емоційності, але, здається, я тільки те й роблю, що говорю про Джейн Ферфакс. А її доля просто не може не викликати співчуття. Міс Вудхаус, ми мусимо докласти зусиль і спробувати зробити щонебудь для неї. Ми маємо посприяти її утвердженню в житті. Не припустимо, щоб такий талант, як у неї, перебував у безвісті. Сподіваюся, вам відомі ось ці поетичні рядки. Ніким не бачені, тільки квіти рум'яніють, відчути нікому їх марний аромат. Не можна допустити, щоб ці рядки справдились у долі милої Джейн Ферфакс. «Не думаю, що така небезпека існує», – спокійно зауважила Емма. «І коли ви краще познайомитесь із ситуацією міс Ферфакс та дізнаєтесь, якою була її попередня домівка в полковника Кембелла та його дружини», ви, напевно, облишите думку про те, що її таланти нікому не відомі. Але ж, Люба Міс Вудхаус, тепер вона така самотня, всіма забута і покинута, пропадає надаремне. Тим привілеєм, що вона користувалася ними в кемберів, настав украй болісний кінець. Вона не може цього не відчути. Я впевнена в цьому, вона дуже пригнічена і мовчазна. Видно, що відчуває брак підтримки. Через це вона подобається мені ще сильніше. Мушу зізнатися, що для мене це спонука до дії. Я велика прихильниця сором'язливості. На мою думку, ця риса не часто зустрічається в житті. Але коли зустрічаєш її в людини, пригнічної життям, то це викликає надзвичайно до неї прихильність. О, кажу вам, Джейн Ферфакс особа просто чарівна, і я навіть висловити не можу, як сильно вона мене цікавить». Ви бачу, дійсно, схвильовані надзвичайно, але я не уявляю, як ви чи хтось інший з тутешніх знайомих міс Ферфакс, хтось із тих, хто знали й довше, ніж ви, можуть допомогти їй у якийсь інший спосіб, окрім люба міс Вудхаус, тим, кому достає рішучості діяти, здатні зробити багато. Ви і я нічого не мусимо боятися, якщо ми подамо приклад, то багато хто наслідуватиме його мірою власних можливостей. Хоча не всі мають такі можливості, як ми. Для того, щоб забирати і відвозити її додому, ми маємо карети. А наш стиль життя, якщо додати до нього Джейн Ферфакс, ніколи і ніяк від цього не постраждає. Мені дуже не сподобається, якщо Райт коли-небудь подасть нам такий обід, котрий змусить мене жалкувати, що я замовила не більше, ніж Джейн Ферфакс здатна з'їсти. Я такого не розумію і навряд чи зрозумію, враховуючи те, до чого я звикла. Можливо, найбільша небезпека для мене полягає в тому, щоб не займатися домашнім господарством надто багато і не витрачати гроші недбало. Мабуть, кленовий гай буде моїм зразком більшою, ніж слід мірою, бо куди вже нам достатків мого зятя, містера Саклінга? Що ж стосується привернення уваги до Джейн Ферфакс, то тут я налаштована рішуче я обов'язково запрошуватиму її до себе, коли тільки зможу, виводитиму її в товариство для виявлення її талантів, проводитиму музичні вечори та постійно підшукувати мої підходящу роботу. Коло моїх знайомств дуже широке, і я не сумніваюся, що незабаром для неї знайдеться місце. І, звичайно ж, я особисто відрекомендую її моєму зятю та сестрі, коли вони до нас приїдуть. Я певна, що вона їм сподобається надзвичайно. А коли вони трохи познайомляться, то її страхи та стриманість розвіються повністю. Бо в манерах обох моїх родичів немає нічого такого, щоб не налаштувало на заспокійливий лад. Коли вони будуть у нас, я запрошуватиму її дуже часто. І думаю навіть, що інколи їй знайдеться місце в Ландо під час наших виїздів на природу. Бідолашна Джейн Ферфекс – подумала Ема. – Перед ким ти завинила, щоб заслужити таке? Може, і вчинила негарно з містером Діксоном, але це явно надмірне покарання. Доброта і протекція місіс Елтон? От завела Джейн Ферфакс та Джейн Ферфакс. Боронь Боже, ще не смілиться ходити і примовляти «Ема Вудхаус, Ема Вудхаус». Слово честі, немає меж розпущеності язика цієї жінки. Та М більше не довелося вислуховувати таких показних заяв, розрахованих тільки на неї та навмисне для неї щедро розцяцькованих улесливостями типу «Люба Міс Вудхаус». Недовзі ставлення місіс Елтон до неї зазнало зміни, і їй дали спокій. Більше не силували стати ні близькою подругою місіс Елтон, ні діяльною патронесою Джейн Ферфакс. Під чуйним керівництвом тієї ж місіс Елтон. І наразі Емма не більше за інших знала про її почуття, наміри та вчинки. Тож тепер Емма стала з цікавістю спостерігати за подіями, що відбувалися. Вдячність міс Бейтс за турботу місіс Елтон про Джейн була зразком безхитрісної простоти і сердечного тепла. Місіс Елтон дійсно була для неї наче якась знаменитість – надзвичайно приязною, люб'язною і чарівливою жінкою. Також всебічно розвинутою, талановитою і поблажливою, якою вона хотіла виглядати. Ему дивувало тільки, з якого це рожна Джейн слід приймати цю турботу і терпимо ставитися до місіс Елтон. А саме це вона і робила. То розповідали, що вона прогулювалася з Елтонами, то що засиджувалась в Елтонів, а одного разу навіть провела з Елтонами цілісній день. Це було неймовірно. Вона й гадки не мала, що добрий смак і гордість міс Ферфакс дозволять їй витримати таке товариство і приятельство, на яке вона могла розраховувати в будинку священника. «Вона – це загадка, просто якась загадка», – міркувала Емма. «Із власної волі залишається тут місяць за місяцем, потерпаючи від усуляких нестатків, а тепер їду в подоби терпіти приниження від уваги до неї місіс Елтон» від її безмістовних розмов, замість того, щоб повернутися до своїх незмірно вищих приятелів, які її завжди любили справжньою, безкорисливою любов'ю. Спочатку вважалося, що Джен прибула до Гайбері на три місяці, бо на три місяці до Ірландії від'їхали Кембали. Але нещодавно вони пообіцяли своїй дочці пробути в неї принаймні до середини літа. Тож Джейн отримала нове запрошення приєднатися там до них. Якщо вірити міс Бейтс, а все це виходило від неї, місіс Діксон особливо наполягала на приїзді. Якби Джейн наважилася таки їхати, то знайшлися відповідні кошти. Було б прислано слух, задіяно друзів, було б усунуто всі можливі подорожні труднощі, та вона все одно відмовлялася. Напевне, вона має якусь вагомішу, ніж здається причину, що відмовитися від такого запрошення. Ось до якого висновку прийшла Емма. Напевне, вона відбуває якесь покарання, накладене на неї Кембеллами, або нею самою. Тут хтось виявляє великий страх, велику обережність і велику рішучість. Їй заборонено бути з Діксонами. І хтось є автором цієї заборони. Але чому ж тоді вона погоджується спілкуватися з Елтонами? А це окрема загадка. Після того, як вона вголос поділилася своїми здивуванням із тими нечисленними людьми, що знали про її ставлення до місіс Елтон, місіс Вестон придумала для Джейн таке виправдання. А чому ми маємо вважати, що їй дуже подобається бувати в домі священника, моя люба Еммо? Просто це краще, ніж весь час сидіти вдома. Її тітка – створіння добросерде! Але, як постійна компан'юнка, напевно, є надзвичайно набридливою. Перш ніж засуджувати її смак стосовно того, куди вона йде у гості, слід зважати на те, звідки вона йде. «Ви маєте рацію, місіс Вестон», – емоційно зазначив містер Найтлі. «Міс Ферфакс, не гірше за будь-кого з нас, здатна сформувати правдиве уявлення про місіс Елтон. Якби вона мала змогу обирати, з ким спілкуватися, то вона б не обрала її». Але, докірливо посміхнувшись Еммі, від місіс Елтон вона отримує саме ту увагу, котрої не отримує більша ні від кого. Ему вразила його емоційність. Їй також здалося, що місіс Вестон крадькома на неї поглянула. Злегка почервонівши, вона швидко відповіла. Увага з боку місіс Елтон, на мою думку, мала б видаватись огидною для міс Ферфакс, а не подобатися їй. «Не розумію, що привабливого може бути в запрошеннях місіс Елтон!» «Я не здивуюся», – мовила місіс Вестон, – «якщо міс Ферфакс просто змушена це робити, спровокована тим запопадливим завзяттям, із яким її тітка приймає ці люб'язності від місіс Елтон. Скоріш за все, бідолашне міс Бейтс зобов'язала до цього свою племінницю і похапливо заохотила її виявляти дружні почуття». Сильніший за ті, що підказував би їй здоровий глуст попри цілком природний потяг до певної різноманітності. Обом жінкам хотілося знову почути Рамістра Найтлі. Тож через якусь мить він мовив тут слід зважити ще на одну річ місіс Елтон розмовляє із міс Ферфакс зовсім по іншому, ніж розповідає про неї. Нам усім відома різниця між займенниками він або вона і ти прямим звертанням, що ми ним користуємося. Під час особистого спілкування одне з одним усі ми відчуваємо вплив чогось такого, що перебуває поза межами звичної вічливості, чогось набутого раніше. В особистій розмові ми нікому не висловимо відверто тих неприємних натиків, що могли переповнювати нас лише годину тому, бо відчуваємо різницю між ситуаціями. А ще, окрім впливу цього загального принципу, Можете не сумніватися, що місіс Елтон благоговіє перед міс Ферфакс, бо відчуває вищість як її розуму, так і манер. І що сам на сам місіс Елтон ставиться до неї з усією належною повагою. Мабуть, така жінка, як Джейн Ферфакс, ніколи не траплялася місіс Елтон раніше. Тож ніяка міра марнославства не завадить їй визнати, принаймні у вчинках, якщо не в думках, свою нікчемність у порівнянні з нею. Знаю, що ви дуже високої думки про Джейн Ферфакс, сказала Ема. Її думками заволодів малий Генрі, а занепокоєння купі з делікатністю позбавили її впевненості, і вона не знала, що сказати далі. Так, прозвучала відповідь, напевне, всі знають, якої я про неї високої думки. Однак, швидко почала було Емма згайливим виглядом, але враз спинилася. Ні, все ж, мабуть, було краще дізнатися про найгірше відразу ж. Тож вона продовжила так само швидко. Напевно, ви й самі можете не здогадуватися, наскільки високою є ваша думка про неї. Одного дня міра вашої захопленості нею може застукати вас зненацька. У цей момент містер Найтлі морочився з нижніми застібками своїх товстих шкіряних гамашів. І чи то зусилля, з яким він намагався з'єднати їх, чи то щось інше... Змусило його почервоніти, коли він відповів: Ага, і ви туди ж? Одначе ви безнадійно спізнилися. Містер Коул натякнув мені про це ще шість тижнів тому. Він зробив паузу. Ема відчула, як місіс Вестон злегка наступила їй на ногу, і тому не знала, що казати. Через якусь мить він продовжив Можу запевнити вас, цього ніколи не трапиться. «Гадаю, що міс Ферфакс не дала б мені згоди, якби я попросив її руки. Я ж зі свого боку абсолютно не сумніваюся, що ніколи цього не зроблю». Ема, зацікавившись, теж наступила на ногу своєї подруги. Вона була така задоволена почутим, що вигукнула. «Ви ж не марнославні, містер Найтлі. Давайте я зроблю їй пропозицію від вашого імені». Здавалося, він не почув її. Він замислився – і трохи згодом відповів. У голосі його пролунало незадоволення. Так, значить, ви збирались удружити мене із Джейн Ферфакс? І зовсім ні. Ви і так мене багато лаяли за влаштування шлюбів, тому я не могла дозволити собі таку вірність із вами. Те, що я тільки розказала, не означає нічого. Зазвичай, подібні речі мовляться без будь-якого наміру сказати щось серйозне. «Боже, Борони, я не мала ні найменшого бажання, що ви одружились із Джейн Ферфакс або з якоюсь іншою Джейн. Були б ви одружені, ви не змогли б отак невимушено приходити і сидіти з нами». Містер Найтлі знову замислився. І ось яким був результат його глибокодубних міркувань. «Ні, Еммо, гадаю, що міра моєї захопленості нею ніколи не застукає мене зненацька. Запевняю вас, що в такому плані я про неї зовсім не думав». А трохи згодом додав «Джейн Ферфакс – надзвичайно чарівна молода жінка Але навіть вона не є бездоганною Має одну ваду Їй бракує тієї відкритості вдачі Яку чоловіки бажають бачити в своїх дружинах Ема не могла не зрадіти, зачувши, що у Джейн Ферфакс виявилася хоч якась вада «Що ж?» – сказала вона «Сподіваюсь, ви швидко втихомирили містера Коула». «Так, дуже швидко. Він мені натякнув про це, а я відповів йому, що він помиляється. Він вибачився і більше нічого не питав. Коул не прагне бути розумнішим чи кмітливішим за своїх сусідів». «У цьому відношенні він такий не схожий на люб'язну місіс Елтон, яка хоче бути і розумнішою, і кмітливішою за цілий світ». Цікаво було почути, як вона говорить про Коулів, як вона їх називає. Яка ж імення вживає вона для них, аби воно було достатньо фімільярно-вульгарним. Вас іменує Найтлі. А що ж тоді придумала для містера Кула? Тому мені зовсім не дивно, що Джейн Ферфакс приймає її запрошення і погоджується навідуватися до неї. Місіс Вестон, ваш аргумент мені більше до вподоби. Я, скоріше, піддамся спокусі втекти від міс Бейтс, ніж повірю в тріумф розуму міс Ферфакс над розумом місіс Елтон. Не віриться в здатність місіс Елтон визнати себе нижчою за неї в думках, словах або вчинках. У здатність тримувати себе поза межами дії її хирлявих правил благопристойності. Я ніяк не повірю в те, що вона не зможе не ображати безперервно свою співрозмовницю похвалою, заохоченням і пропозицією своїх послуг а також у те, що вона не буде безперервно і в подробицях змальовувати свої грандіозні наміри. Від забезпечення пристойного заміжжя до запрошення її взяти участь у тих захоплюючих виїздах на природу, що мають відбутися в Ландо. «Джейн Ферфакс – людина емоційна», – сказав містер Надлі. «Я не звинувачую її в бракові емоцій. Наскільки здогадуюсь, вона має сильні почуття, і прекрасний характер у розумінні його здатності ці почуття передбачати, заспокоювати або контролювати. Але все ж йому бракує відвертості. Вона стримана. Здається, навіть стриманіша, ніж була раніше. Мені ж подобаються натури відкритій. Ні, доки кол не натякнув мені про мою начебту небайдужість до неї, це ніколи не спадало мені на думку. Так, я дійсно зустрічався і розмовляв із Джейн Ферфакс. Завжди із захопленням і задоволенням, але без будь-якої задньої думки. «Ну що, місіс Вестон?» – тріумфально мовила Емма, коли він пішов. «Що ви тепер скажете про намір містера Найтлі одружитись із Джейн Ферфакс?» «Знаєте, люба Еммо, як на мене, то він надто багато думає про те, що її не любить. Тож я не здивуюся, коли врешті-решт він скичить тим, що таки полюбить її. Ви мене не переконали». Емма. Джейн Остін. Книга 2. Розділ 16. Усякий в Гайбарі та його околицях, хто хоч раз бував у містера Елтона, поспішав засвідчити йому свою шану з приводу його одруження. На його честь і на честь його дружини влаштовувались обідні та вечірні прийоми. Запрошення йшли швидким потоком, і тому в місіс Елтон невдовзі закралася приємна підозра що їм уже не судилося мати хоча б один незайнятий день «Тепер я бачу, до чого воно насправді йде», – сказала вона «Тепер я бачу, яке мені тут судилося життя Так можна швидко перетворитися на п'яниць та гуляк Ми просто в моду війшли Якщо це і є сільське життя, то я не бачу в ньому нічого страшного Кажу вам, із понеділка до суботи ми не мали жодного вільного дня» Жінка з меншими, ніж у мене, можливостями. І та не мала б тут ніяких проблем. Вона не пропускала жодного запрошення. Всі вони були для неї доречними. Унаслідок сформованих під час її перебування в баті звичок, вечірні прийоми були для неї чимось абсолютно природним. кленовий гай прищіпив їй смак до обідніх прийомів. Вона була трохи шокована відсутністю другої вітальні, невдалими тістечками, і в тим, що в Гайбері на картярських вечорах не подавали морозива Місіс Бейтс, місіс Перрі, місіс Годард та інші Сильно відстали в плані світського життя Але це нічого Незабаром вона покаже їм, як слід усе облаштувати Якось улітку вона обов'язково віддячить за виявлену їм пошану І влаштує один надзвичайно розкішний прийом Під час якого кожен картярський стіл – Матиме свій окремий кандолябр і нерозпечатані колоди карт. Усе буде як годиться. А для рознесення закусок і напоїв у належний час і в належному порядку будуть залучені додаткові слуги. Тим часом Ема теж мусила дати в Гартфілді обід на честь Елтонів. Відставати від інших наличило, бо інакше вона могла би стати об'єктом негідних підозр, і її б визнали спроможною на варті осуду дрібні капості Отже, як не крути, а прийом обов'язково треба було влаштувати Після приблизно 10-хвилинного еменного умовляння Містеру Вудхаусу врешті-решт здалося, що він не має заперечень проти такого обіду Він зробив лише своє звичне застереження, що не хоче сидіти в кінці столу Після чого мали звичну проблему, вирішуючи, хто там сидітиме замість нього Зате було мало проблем із вирішенням, кого запрошувати. Крім Елтонів, це мусили бути Вестони і містер Найтлі. А ще там цілком природно і не менш обов'язково мала бути сердешна крихітка Гарієт. Вона би стала восьмою.